u ime Ovca i Sine i Svetog Duha. Amin. Treba iskoristiti ovaj trenutak neposredno posle čitanja Svetog Evanđelja, jer kad se riječ Božja izgovara, to jest kad je čitamo, onda se situacija u etru mijenja. Nečisti duhovi Koji se uvlače u hram zajedno sa nama i našim strastima, ima ih mnogo u ovom hramu u ovom trenutku. Ne zato što oni vole hramu i ne zato što mogu da uđu i zato što imaju prostor u ovom hramu, ne zato, nego zato što smo ih mi dovukli svojim strastima i oni, o naše vene duhovne, Ispijajući našu krv, žive ovde kao što bi i vaške mogle u kosi, isto kao što kancerogene ćelije mogu da žive i možda žive u nekome od vas. A nalazimo se u hramu zdravoga i vječnoga Boga. Tako i demoni. Na naše strasti zakačeni mogu da budu u ovom hramu. I, nažalost, mnogo ih ima. Demon stomaku ugađanja. Demon bluda. Demon gnjeva. Zavisti, osuđivanja, ogovaranja. Demon srebroljublja. Zar nije tu, braće i sestre? Oni koji se bave poslovima... Ili koji bi htjeli njima da se bave Da budu bogati, slavni, poznati Šta im on radi za vreme bogosluženja? Koliko pomisli Nepristojni, nedolični Neblagovremeni Ko je to? E to čovek, nije, to je demon Demon srebroljublja Tu si pred Bogom Pantokratorom Koji sve drži A ti razmišljaš Kako ćeš se ovim, kako ćeš se onim? Otkud to? Od demona. Koje je? Srebroljublja. To je onaj ti ne da da se predaš u ruke Božje. Ni sebe, ni svoje bližnje, ni sav život svoj. Nego njemu predaš pogled usmjeren kao utaru, oči koje samo gledaju u tom pravcu, a što je sa umom, šta je sa srcem, Koga umom gledaš, koga srcem ljubiš, samo si se kao mrtavo krenuo ka istoku, a umom prebivaš u tami, u zapadu. Bogu si dao pravac, a sve ostalo kome je njemu nije, jer pažnjom uma i nisi tu u hramu, nisi je njemu posvetio. Otkuda to? Od demona srebroljublja. Tuga. Hristos došo da donese živo, da ga imamo u izobilju, krvlju svojom, probio se do tebe, krvlju te hrani, ti si tužan, zabrinut. Uniniju si, a zajedno se njim bodri angel i tu da te obodre, da te ukrijepe, Zajedno sa njima u kolo heruvinsko da uđeš, zajedno sa njima za koji trenutak treba pjesmu tri svetu da pjevaš. Svijat, svijat, svijat, gospod Savo, puno je nebo i zemlja slave tvoje, a mi tužni. I mnogi od naše je tužni izgovarati te riječi, nebeske i angelske pjesme. 3 svete pjesme. A onda taština, prokleta taština, misao da si neko, da si nešto, da imaš neku vrijednost, sam po sebi, da si lijep, pametan, snažan, mudar, imućan. Ta najveća bolest, taština, i ona kulminacija ljudila, kulminacija bijesnila, u gordosti demonopodobnoj. I sa svim tim raspoloženjima, braćo i sestre, a od nas može da se pohvali da nema ničega u njemu od svega toga? Zajedno sa strastima i demoni ulaze u hranu. Ali posle čitanja riječi Božije, iako upravo zbog tih strasti mi uopšte ne razumijemo Gospode. Mi gledamo na koji otvara usta, ali šta on priča, koje su to riječi, mnogima od nas to uopšte i ne dopire do sluha, do prostog čula sluha. Se takva neka gužva stvori ovdje oko ušiju, tako neko klepetanje nečih mračnih iz crnih krila, ali riječ Božja je riječ Božja i dolazi do pomjeranja. I zato je taj trenutak tako važan, da poslije ispuštene svjetlosti iskoristimo trenutak makar privremeno oslobozjenu teritoriju da kažemo neku važnu riječ. Jer poslije će biti mnogo teže, u jednom trenutku postaje i nemoguće. Pogotovo kad aktiviramo one naše televizore, one naše ljubljene kvadrate, one naše ljubljene računare. Tu već čovjeku Bog ne može da kaže ono što ima. Zato je ovaj trenutak tako važan. Čuli smo, braćo i sestre, i čuli i viđeli jer imamo mi u sposobnost da gledamo ne samo ono što je tu ispred nas nego imamo sposobnost da gledamo ono što je bilo prije 2000 godina takav je čovjek Bog ga je stvorio pa može i to vječni Bog je stvorio čovjeka krunu svoga stvaranja da može da gleda i unazad da može da gleda i unaprijed a ne samo kao mi tu ispred sebe na pola metra Hrišćani mogu da gledaju i u ono vrijeme i u one dane. I šta smo tamo vidjeli? Vidjeli smo Boga, vidjeli smo čovjeka, vidjeli smo Boga čovjeka, Isusa Hrista i apostole, učenike oko njega, koje je polako i postepeno, sa mnogo pažnje, mnogo strpljenja, odizao na nivo Na kojim, će, na kojim će im se otkriti da je on koji razgovara sa njima Onaj kroz koga je sve postao Pa onda pita Da vidi dokve su došli I kaže šta govore ljudi za mene Ko sam ja Jer je atmosfera već bila uzborkana Počele su čuda da se dešavaju, počele su bolesti neizvečive, naglo da se povrače, počeli su demoni od riječi njegove da izlaze iz onih u kojima su bili godinan. Počele su stihije da ga slušaju, more da učuti vjetar da stane i mnogo drugih neobičnih projava. Počeli su ljudi da slušaju riječi kakve čovjek do tada nije izgovarao. To su i njegovi neprijatelji potvrđivali. Nikad čovjek nije govorio kao ovaj čovjek. Govorili su špijuni, prvosveštenički. A onda, budući Prvo vrhovni apostol Petar odgovaro. Da ljudi govore, neki da je prorok Ilija, neki Jeremija, ili neki od proroka. Tako su ljudi govorili. A gospod pita apostole, a vi šta velite, ko sam ja? Pitanje koje i nama postavlja pravoslavnoj crkvi pravoslavnom narodu gospod danas postavlja pitanje koje je u one dane postavio apostolima i svakoj generaciji krišćana postavlja to pitanje jer od odgovora na to pitanje zavisi da li ćemo mi moći dalje da li ćemo moći da primimo više odgovor koju je dao apostol Petar. Gospod je blagoslovio i stakao i usadio u temelj naše pravoslavne crkve. Petar je rekao i ispovjedio Ti si Hristos to je Mesija ili pomazani Ti si Hristos Sin Boga živoga. Velike riječi, braći i sredstve. Niko tako nije ispovijedio, niti se te riječi mogu odnositi, niti se mogu odnositi na bilo kog drugog čoveka. Bio je velikih ljudi, velikih proroka, mudraca, ali nekom čovjeku reći da je sin Boga živoga do tada toga nije bil a gospod sin Boga živoga odgovara i potvrđuje i blagosilja taj odgovor i ističe da je tačan s tim što govori da mu to nisu otkrili tijelo i krv Dakle, potencijali pale ljudske prirode, to je nemoguće. Nikad naša pala priroda ne može da iznjedri tako tačan i precizan odgovor. Ako ne dođe s više, ako od oca Duhom Svetim, nama ne bude to otkriveno. Ne otkriti to ni tijelo ni krv, nego Otac moj koji je na nebesima. I na tom kamenu, na tom ispovjedanju vjere, sazidaću crkvu i ni vrata adova neće je nadvogadati. Vrata adova, braćo i sestre, po tumačenju naših svetih otaca, jer mi sveto to evanđelje ne tumačujemo izvan tumačenja svetih otaca, toga se strogo čuvajte. Ako uopšte čitate sveto evanđelje, mada nažalost vidimo da ga vrlo rijetki čitaju, ali to je već problem onoga ko ne čita. Bog je rekao, apostoli su prenijeli, do nas je stiglo na našem jeziku, mi sad kako god hoćemo. Ja sam rekao, Sve sam obezbijedio, imate tu riječ, imate i slobodu da je primite ili da je odbacite, ali to je već vaša odgovornost. Ako je čujete, usvojite i zadržite, bit živi. Ako je ne primite, života u vama nema ni u vremenu, neće ga i ne može ga biti ni u vječnosti. Do vječna tama i vječna muka... I vječni i strašni bol vrata adova, po tumačnju naših svetih otaca, su sva lažna, jeretička, ne hrišćanska i pravoslavnom crkvom neblagoslovena učenja. To ne znači da se one ne poklapaju sa mojim viđanjem ili viđenjem drugih sveštenika ili episkopa. Ne, braći i sestre, kad bi se mi pitali mnoge stvari bi lakše mogli da prođu i smo slabi ljudi, spremni na kompromis. Vrlo često opravdamo ono što ne može da se opravda. Vrlo često blagoslovimo ono što ne može se blagosloviti. I što apostoli nisu brogosiljali i danas kao prvo vrhovni ne brogosiljaju. Dakle, vrata agova jesu vrata onih učenja koja je pravoslavna crkva odbacila, bez izuzetka i zato je mnogo važno da se upoznamo sa apostovskom vjerom sa apostovskim predanjem sa apostovskom propovjeđu sa apostovskom crkvom apostolska crkva je pravoslavna crkva braće i sestva ne upoznavši se sa tim učenjem toliko je povećan rizik da se uhvatimo za kvaku to je za knjigu to je za učitelja Koji će nas uvući u ad? Na vrata lažno bučanje. Koliko danas ima važnih nauka? Koliko danas ima važnih filozofija? Koliko ima važnih učitelja, mudraca i svetitelja, važnih hristosa, kako i sam rekao, najavivši. i to pogotovo u poslednje dane A pošto mi živimo u poslednje dane, pogledajte koliko ih se namnožilo. Do te mjere da imate i televizijske kanale koji su posebno odvojeni da se oni smjenjuju u svojim terminima. Dakle, je jedna poprilično odmakla situacija, a najavljena Duhom Svetim kroz Sina Božje i kroz Svete Apostolu. Zato je mnogo važno, braćo i sestre, ad nas čeka. I carstvo nebesko nas očekuje, ali i ad nas čeka. Znate li koliko je demona zainteresovano za našu pogibiju? Znate li koliko demona bolje poznaje nas nego što mi mislimo da nas poznaju? Kao neki... Dobar psiholog, tako znaju naše kretanje, naše slabosti i u odnosu na njih postavljaju nam zamke. Pitajte svetoga Jovana Vestičnika, pitajte nekoga od svetih otaca, pitajte svetoga oca Savu, pa će onda vam kaže da jeste tako. Zaista je tako, mnogo ozbiljna situacija. I onaj ko nije nazidan na kamenu apostovskog ispovijedanja. Ko nije dobro utvrđen u apostovskoj, to je pravoslavnoj vjeri, kroz crkveni način života, pomesu nas apostovi naučili braću i sestre. Nije to predanje koje počelo od nekog sveštenika, od nekog popa, od nekog crnogorskog sela. To je predanje apostolsko i sve ono što naš narod ima, što je dobro, što je kvalitetno, što je provjereno. Zašto se isplati i krv i glavu dati, to je sve od apostola došlo. A apostoli, kako znamo ili možda ne znamo, to su primili sa svetih nebesa. Duh sveti je se na njih. Duh Otca našega nebeskog. I sve što su radili, oni su radili njime, braćo i sestri. Sve njime. I zato su u našoj crtvi autoriteti. Misao koja traži istinu, ako je na pravom putu, ona dolazi do apostola i tu se zaustavlja. Onaj ko pokuša da pređe preko Ili sa strane On završava u adu Jer sve izvan Apostolskog učenja Jeste ad i sest, Vrata adova Apostolsko učenje Predstavlja vrata Carstva nebeskog Kako je gospod i rekao za sebe A to isto se odnosi Na one koje je on poslao Jer vi znate Ili možda ne znate Da gospod, poslavši apostole, da propovjedaju, rekao, ko vas prima, mene prima. a ko se vas odriče, mene se odriče, Ako se mene odriče, odriče se onoga koji je mene poslao, mislina Otca Nebeskoga. Da li je naš narod, da je naš grad, Da je moja i tvoja porodica? Da li si ti sam primio apostole? Provjerimo to, braćuj se. Da li sam ja primio apostola Pavla, apostola Petra, apostola Jakova? Da li sam primio evanđelja svetih apostola? Da li sam usvojio Marka, Mateja, Luku, Jovana? Da li smo braćo i sestra? Nismo. Šta to znači? To znači da mini gospoda primili nismo. A ako nismo gospoda primili, onda mi sa Otcem Nebeskim nemamo vezu. A da jeste tako, potvrđuje i to što ime Otac... Da nije mogi oče naš da nije zadat koznak kad bi je mi izgovarali i da li bismo ju uopšte izgovorili. Nismo na oca zaboravili braće i sestre. Pazite, samo da postoji a onim usklikcima koji treba i srca da dogaze. Ava oče, sveti oče, znate da srce bude ka njemu usmereno, toga uopšte nema zad. Da nema knjiga, pa što je mi poučavanje? Okreni se lijevo, desno. Nema nema ljudi koji odse voga. I zato su teška današnja vremena jer se umanjiva ljubav. Koja ljubav? Ljubav prema nebeskom ocu. I zato se bezakonje umnožilo. Ne duboko i ekstremno bezakonje, nego je ovo je bezakonje. Dat nam je zakon. Data nam je riječ, a mi to ne poštujemo. Mi nećemo se vladamo po tome. To je bezakon. Imaš zakon Boži, a ne vladaš se po njemu. Ti si bezakonnik. A bezakonnik jer nema ljubavi. Kako da poštoješ onoga ko ga ne voliš? A kako da ga voliš ako ga ne vidiš, ako ga ne znaš? A kako da ga vidiš i kako da ga upoznaš? I ko upoznati s njim ako ne sveti apostoli, a ti njih nećeš da primiš. Ti čitaš druge knjige, ti gledaš televizijske serije, ti hoćeš da se družiš, ćeš da imaš prijatelje, ćeš da imaš posao, ćeš da zarađuješ, hoćeš da budeš bogat, hoćeš da budeš tjelesno zdrav, pa ti pove živote ode na terapije klinike ispitivanja i razna druga maltretiranja i sebe i drugi a gospod kaže apostolu time završava ovaj evanđelje evo ti ključevi carstva nebeskoga pazite to brojice ovo su reči bože on nije crta ni film on je drama on je priča nekoga čoveka ovo je sve i svetoga evanđelja u gospod rekao Evo, dajem ti ključeve carstva nebeskom. Što god svežeš na zemlji, bit će svezan i na nebesima. Pazite tu silu. I što god razriješiš na zemlji, bit će razriješeno na nebesima. Pazite to pravo. I sinoć u jednom od stihira kaže se zaposlove i zaposlove Petra. Ključar blagodatnih riznica ključevi carstva nebeskog, braći i sestre to je crkva i to su svete tajne da neko od vas ne bi pomislio da ovo što pričamo može da zvuči dobro upakovano dobro predstavljeno podsjeća malo na dobar pozorišni komad da neko ne bi upao u tu jamu Mićemo sve ovo što smo rekli, a zato što pripadamo pravoslavnoj crkvi, potvrditi na ovoj svetoj liturgiji. Kako? Tako što ćemo ključevima koje smo primili, a u crkvi sveštenstvo primate ključeve. Vi primjećujete da kad se čita apostol da sveštenici tamo sjednu, primijetili ste tamo kod gornjeg mjesta. Ne na gornje mjesto, nego sa lijevi desne strane. Vjerovatno pomišljate, ah, oni sjede, a mi stojimo ovdje. Nije fair. Ne braći se. To što sjednu sveštenici, to je simbolika. Ovo je sve simbolika. Sjede jer su ravne časti sa apostolima. Po Gornje mjesto je vladika Hristos, a sveštenici sjede oko njega, ravne časti, ne da bi se gordili, nego da bi podražavali apostolski način života i koristili apostolski metod rada, i onda ti sveštenici ne bez vladike Hrista i ne bez aktuelnog arhijereja, jer aktuelni zakoniti arhijere jedne eparhije, jedne mitropovije, jeste ikona Hristova i bez njega nema sveštenika, nema nikakvoga sveštenodejstva. Tako da smo mi kako povezani preko hijerarhije, preko hijerarhijske strukture sa samim nadnebesjem. I imamo potpunu vezu sa Ocem Nebeskim. Ode, iako Mnogi misle da nije tako, ali potvrdićemo ćemo, i sestre, i pošto smo naslednici Apostova mi ključeve imamo, i mi zaista što svežemo na zemlji, bude svezano nebeskim blagoslovima. Još malo, a evo ušli smo u taj prostor u liturgije, mada ovo je ta, da kažemo, prva polovina, još malo ulazimo u drugi svešteni ambijent, u svetu uznošenje, svetu anaforu, mi ćemo hleb koji je džakon umijesio juče u prosvornici, vino koje smo donijeli iz manastira tvrdoš, sipavio sveti putije, dodavši vodu i hleb, postaviši na diskos. Mi ćemo još malo uzeti ključ apostolski, Otključati riznice blagodati, otvoriti nebesa, mada smo ih već otvorili, počejuši svetu liturgiju, i vezat ćemo hleb i vino sa blagodaću Duha Svetoga. I od tog trenutka pred nama će biti tijelo i krv Hristova. Veza smo, braćo i sestre, i vezano je. I učini ovaj hleb časnim tijelom Hrista Tvoga, kaže molitva. I biva tako, a to što je učaši čaši ovoj časnom krvlju Hrista Tvoga i bude u tom trenutku. Zamislite tu silu, zamislite tu vlast, zamislite to puno moće. I šta mi treba da tražimo više? Od koga da tražimo, ako ključeve od Carstva Nebeskoga imamo, ali pod uslovom da smo u zajednici sa apostolima kroz pravoslavnu crku. Dopao se ovo nekom ili ne izvan nje, zavud dižeš ruke, zavud obračiš odežde, Ne te neće čuti Vrata Carstva nebeskog Neće se na tvoj glas Otvoriti Imaš pogrešan ključ Samo jedna Redska braća i sestre Da bude pogrešna Samo jedan broj u šifri Da izostane I drugače bude Ne otvaraju se vrata Zato je mnogo važno Da ključ, odnosno šifra, bude tačna, a tačna šifra jeste precizno apostovsko ispovjedanje vjere, koje imamo sažeto u simvogu vjere, onaj simvol koji ćemo danas ovdje saborno izgovoriti, ali ne samo u njemu, nego da potpuno budemo u skladu s apostovskim ispovjedanjem istina Kod onih koji ga imaju, ono može da se projavi i ispovijedi kao što je aposlov Petar ispovijedio. Da je Gospod Isus Hristos Sin Boži. Daj Božu da i mi molitvama svetih slavnih i svetvalnih prvovrhovnih apostova Petra i Pavla napokon prepoznamo gde je došlo do prekida. Da te kablove spojimo, braćo i sese. I da ne razmišljamo mi kako će da proradi sistem. Pa ne znaš kako će da proradi ni frižider. Ali znaš da ako spoji žice, da će opet ladnoga piva da bude. I da se meso neće pokvariti do slavu. Znaš, frižider će to odraditi za tebe. Tako i mi poklopimo se sa pravoslavnom crkvom ispoštujemo sve ono što natraži od nas, da sad ne naglašamo šta je to sve a malo šta poštujemo i pokrenut će se sistem pokrenut će se život pokrenut će se srce počet će stvari da se minjaju braća i sestre, zašto? jer će duh sveti krenuti da djeluje da pomjera, da oblikuje pri tom ne Jer život pravoslavnih hrišćana, kao što je apostol Pavle rekao, je život u opasnosti. To nemojte da zaboravimo. U opasnosti na moru, na zemlji, dan, noć, grad, pustinja. Neprestano opasnost. Naši apostovi neprestano bili u opasnosti. I mi, ako smo sa njima i idemo za njima, bit ćemo izloženi Opasnostima i nasrtajima ovoga svijeta, ali sa šifrom koja otvara carstvo nebesko i sa punom trpezom nebeskoga hleba. A svijet neka napada, svijet neka vaje, svijet neka reži, neka prijeti. Nas to više ne treba, braći se sese, da plaši. Mi smo u jedinstvu sa apostolima, nama je data nebeska istina, dat nam je Bog u tijelu, mi u njemu i sa njim sve imamo. Nemojmo to da mijenjamo ni za šta i nemojmo iz straha da ga se odreknemo, ni njega, ni svetih apostola, jer... Ponavljamo ko se njih odrekne, odrekalo se Hrista, ko se Hrista odrekne pred rodom ovim preljubotvornim, grešnim i razvratnim, neka bude siguran, jer to su riječi gospodnje, da će se i gospod njega odreći pred, ne pred svijetom, nego pred Ocem nebeskim i anželima svetim na dan strašnog njegovog drugog dogasnika. Daj Bože da tog dana budemo u redu sa svetim apostovima, da kad budu sjedjeli oko njega, da ih prepoznamo po liku, po duhu, jer smo ih slušali, jer smo se podvizavali po njihovim riječima da živimo, pa na, da nam bude lako na srcu, kad i angelima bude teško, braćo i sestre, kad se i angeli budu plašili, jer strašan je sud gospodnji. I kad grešnici budu počeli zubima da škrguću, da naše usne budu razvučene u bragi i osmijek, da naše srce osjete dolazak spasitelja naše, koga smo već ovdje u vremenu prepoznali, njemu se kroz pravoslavnu crku poklonili, sa njime se kroz sveštenu liturgiju tijesno sjedinili. Zakvajući čemu prepoznati nas kao svoje i uvesti u carstvo Oca njegovog i Oca našeg da tamo svi ujedinjeni Duhom Svetim igramo, slavimo i pjevamo Tri Svetu pjesmu zajedno sa Svetim apostolima, Svetim angelima, svima svetima i Bogorodicom našom Presvetom Bogorodicom. Amin, Bože, David.